Wa kala Rabbukum u du'uni estajib lakum Falendaruar që ofëtë Allah s.a.w. Ata e falenderojme, lafderojme, i thurim hamde Vetëm ati i shprejim a dhurime tona dhe ja përkushtojm Për dushim që vetëm ati ja kërkojmë u dhëzimi në rrugën e drejt Dhe vetëm të kaj kërkojmë ndihmë dhe strehim që të nëmbrojim I vetmi që meriton adhurimin është Allahu subhanahu wa taala. Dhe i vetmi që duhet pasohet në këto kohë dhe pas ardhisë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është pikërisht për ky profet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sepse Allahu Azza wa Jael e dërgoi atë me udhëzim të qartë, me fe të plot, të kompletuar dhe e bëri që ai të triumfojë mbi çdo besim dhe ide të kësaj bote derd nit në, në gjykimit. Allah subhanahu wa ta'ala thot në ajet kuranore dhe në disa ajete kuranore pra sigurisht e cituam pak mësifër, duke në sifër, duke treguar rreth profetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe duke shtjelluar cilësitë dhe atributet e tij të mrekullueshme. Ky profet pa dyshim është më i zgjedhuri i profetëve. Është më i dalluar i mes tyre për shumë aspekte. Ndër më të spikaturat është adhurimi i ti, tij i sinqert dhe i përkushtuar ndaj Allahut azza wa jalla dhe lodhja dhe përpjekjet e tij të shumta në rrugën e përhapjes së fesë së Zotit Xheleshanu dhe edukimit të njerëzimit sipas saj. Për dyshim ky profet është më madhështori në mbretërinë e Zotit Subhanu Teala dhe ai është më i zgjedhur. Dhe ymeti i ti tij është ymeti më i zgjedhur, prandaj dhe ata do të jenë të parët që do të hyjnë në xhenetetin e Zotit Subhanu Teala. Sot do të, të qëndrojmë pikërisht me këtë ajete që kë, cituam Ne lutë Allahu subhanahu wa ta'ala, t'na bëjë që ta njohim vërtet mirësinë që na ka bën nëpërmjet dërgimit të këtij profeti madhështor, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Fa tallahu azza wajel, ya ja, ayyuha anbiya inna arsalnak shahidan wa mubashiran wa nadhira. Pra i drejton Allahu subhanahu wa ta'ala profetit të tij të dashur dhe thot, o ti profet, ne të dërguam ty si dëshmues, përgjues dhe qërtues. Wa da'iyan ila llahi bi'iznihi wa sirajan munira. Të dërguam ty ai dërguar pra si thirrës në rrugën e Allahut për të udhëzuar njerëzin në rrugën e drejtë me lejin e tij, me lejin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe si pishtar ndriçues për të hapur çdo zemër të verbuar, çdo vesh të shurdhuar, çdo sy që nuk shikon. Ti jepos i harish besimtarve wa bashirul mu'minina bi'anna lahum min Allahin fadlan kabeera. Pra jepësi harish besimtarve sa ta për Allahut kanë një dhunti dhe një shpërblim shumë të madh. Për Allah subhanahu wa taala, në këtë ta jetë Këto cilësi me të cilat Allahu Subhanallahu Teala ka përshkruar dhe cilësuar Muhamedit Sallallahu Alejhi dhe Selam janë pikërisht ato qëllimi i dërgimit të tij si profet domethënë. Prapëkëri këto cilësi janë pikërisht qëllimi dhe shkaku pse Zoti Xheleshanu e dërgoi Muhamedit Sallallahu Alejhi dhe Selam në këtë jetë. Ato janë ai ka themeli dhe veçoritë e tij si profet i më i dalluar dhe më i zgjedhur i Allahut Azza wa Jalla. Ato janë katër cilësi që përmblidhen në këtë fjalë. O ti profet, ne dërguam si dëshmues Inne arsalnake shahidan, huwa mubashiran w nadira, pra si pergjues dhe, dhe, si si dhe si qurtuas. Te durguam si dëshmues, si pergjues dhe si qurtuas, o da'iyan ila llahi bi'izni bi inne w sirajan munira. Te te durguam ty si thirrës në rrugën e Allahut dhe si peshtar ndryqyes. Pra kto ishin cilësit me cilat Zoti Gjalleshanu e përcakton dhe e përshkruan profetin e ti të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Së pari Allahu i lartësuar ka thjuet uratë shahidan dëshmuas. Pra ai do të dëshmojë për ymin e tij rreth asaj çata punuan në dynja, për punëve të mira apo të këqija. Për Allahun subhanu teala, sikurse nga çdo popull do të sill dëshmitar, do të sill profetët e popujve të tjerë, ashtu edhe për ymin e fundit do të sill Muhamediun sallallahu alejhi dhe sellem që dëshmoi për punët e popullit të tij. Një ditë profeti sallallahu alejhi dhe sellem kërkoi Abdullah ibn Mas'udit që të lexonte Kur'anin. Dhe Abdullah i tha ojë dërguar i Zotit, po ty të shpadhë Kurani dhe unë të ledzoj, ata e Profetis Sallallahu A.S. insistoj në këtë kërkes dhe Abdullah i floj të ledzonë dhe nga surja në Nisa. Diri sa vjën një jetë Kuranor, ko Allah S.T. thot, fekejfe i dha gjikna min kulli umetin bi shahidin, o gjikna bikë alaha ula i shahida, dhe si do të gjendje e tyre, kër në nga shdo popullës i dhe më dëshmuës për ata që ata kanë vëpruar, ndër për mbi popullin e antënd, profeti sallallahu alejhi dhe sellem u mbytyn në lut. Thot Abdullah ibn Saudi, ngriti kokën për Abdullah dhe paq profeti sallallahu alejhi dhe sellem po i rithnin lutët në fytyrën e tij të ndershme. Nga përmallimi dhe dëmshuria e madhe që ai kishte për popullin e tij, pra për ummetin e tij. Ai shumulot profeti sallallahu alejhi dhe sellem në ummetin e tij gjatë jetës që ishte në dynjë, saqë në raste të caktuara ai luteme për gjirin dhe për kushtim ai sa Allahu subhanahu wa taala Ai uftoi që do të të kënaqim në popullin tënt. O dërguar iun do të kënaqim me dhuratat dhe shpërbimet që do të rezervojmë për popullin tënt. Ne pikërisht ky popull do të jetë i pari i popullit që do të futet në xhenet. Dhe ai do të jetë pjesa më e madhe banor e banorëve pra të xhenetit. Madje sigurisht se kanë ardhur nga hadithe të profetit sallallahu alejhi vesellem, banorët e xhenetit, pjesëtarë të ummetit të Muhamedit sallallahu alejhi vesellem do të jenë sa 2/3 e xhenetit. Pra 2/3 do plotësohet nga ky ummet. Në Allahu subhanahu wa taala ka ndëruar profetin e tij duke e shpërblyer dhe duke i plotësuar domethën dëshirën dhe dëmsurinë e tij për umatin e tij. Pra profeti sallallahu alaihi wasallam është një dëshmues i drejtë dhe i pranuar tek Zoti i botëve. Sot Allah lërcuar dhe kështu ne ju bëm juve një popull të drejtë. O kedhrike ja'alnakum ummatan wasata. Sa Allahu subhanahu wa taala sure Bekara. Dhe kështu duke uzuar në fen islame ne ju bëm juve një popull të drejtë, të zgjedhur dhe të ekuilibruar. Për të qenë dëshmitar në ditën e gjykimit ndaj njerëzve, letëku nu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu al 'alaykum shahida. Për muslimanët, pjesëtarët e këtij umeti do të jenë dëshmues mbi popujt e tjerë në ditën e gjykimit. Do dëshmojnë për pra ditën e gjykimit ndaj njerëzve. Edhe i dërguari ka për të qenë dëshmitar mbi ju. Kjo është në surën Bekara ajeti 143 dhe thot Allahu subhanahu wa ta'ala, sikurse e përmend në ajetin e surën En-Nisa, se si do të gjendja e tyre që nuk besuan, kur ne do të cilëndëshmitar për çdo popull, e ty do të cilëndëshmitar mbi kta. Për mbyktatë të këtij ymeti, prandaj edhe profeti sallallahu alajhi wasallam u lut shumë dhe shumë për mbytenin e tij. Atë ditë, në surën En-Nisa vjen ajeti dhe thot Allahu subhanahu wa taala, "Atë ditë ata që nuk besuan dhe kundërshtuan të dërguarin, do të dëshironin të varroheshin dhe të mos ringjalleshen. Pra do të dëshironin të rrafshojë toka mbi ta, sepse ata nuk mund të fshehin Allahu subhanahu wa taala asgjë prej padërcive dhe gjunafeve dhe dhe pa si të tyre." Ne padyshim që dëshmuesi Allahu subhanahu wa taala është i drejtë e pra profetët e për çuan ndër popull i mesazhin e Allahut subhanahu wa taala i porositen ata me mënyrën më të mirë dhe më të saktë dhe më të shkoqitur kurse popujt pati për tyre që besuan dhe u nështruan për pati dhe për tyre që fatikisht ishin shumë që nuk u nështruan dhe nuk besuan pra profeti yn sallallahu alaihi wasallam se pari është shahiden është dëshmuesi i drejtë që do dëshmojë saktësisht për atë që ka punuar populli i ti. tij do të dalë dëshmitar mbi popullin e tij Së dyti ai është mbushëran, pergjues dhe së tretin e dhira, mbushëran undhira, pergjues dhe qërtues. Për Allahu e lartësuar na jfton se e dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si pergjues dhe si qërtues. Por, që ai të jetë dhe të konsiderohet i tillë me plot kuptimin e fjalës, duhet që të përcaktohen dhe dallohen qartë pergjuesarit dhe qërtuarit. Për cilësitë dhe me punët e tjera, të cilat e bën që ata të kenë statusin e të pergjuesarit dhe të qërtuarit. Pra, që konsiderohet që vërtet Profeti sallallahu alejhi wasallam është përgjëzues dhe qërtues, duhet që ai të siejë se kush janë cilësitë e përgjëzuarve dhe të qërtuarve, ose në të kundërt ai nuk e ka kryer pergëzimin dhe nuk e ka kryer qërtimin ashtu si duhet. Tjetër, pra një pikë tjetër që duhet plotësohet nga përgjëzuesat e qërtusit, do të qertuasi, gjithashtu pra që sqarohet prej këtij profeti se me çfarë përgëzohen të përgjëzuarit dhe me çfarë qërton të qërtuarit. Pra, nëse ky profet nuk do të na qartësonte cilësitë e përgjëzuarve dhe të qërtuarve, Dhe veprat që i bën ata të tillë, në saji nuk na sjarron se çfarë shpërblimi i kanë të përgjigosurit, dhe çfarë qenimi dhe ndëshkimi i prit të qortuarit, atëherë ai nuk mund të quhet përgjigës dhe qortues. E pra, Allahu i lartësuar e pajisi të profetit me dije dhe argumenta të shumtë, të cilat e bën atë që të jetë përgjigës dhe qortues i këtij umeti dhe i fundit të botës. Pasihim profeti sallallahu alejhi dhe sellem nëpërmjet këtij Kurani madhështor që solli Në Allahu Azza wa Jalla. Dhe nëpërmjet haditheve të shumta që ai solli dhe të cilat janë dokumentuar dhe të ruajtura saktësisht në mënyrë autentike, pa dyshim që ai na ka sqaruar se kush janë të përgjigësuar dhe të qortuarit, të cilat janë veprat për të cilat përgjigjohesh dhe kush janë veprat për të cilat qortohesh dhe kërcënohesh nga Allahu subhanuhu teal. Prandaj është fjala e shpesh e thuhet, nuk ka lënë profeti sallallahu alajhi wa sallam ndo një rrugë mirësie pa e sqaruar se si mund të arrihet në rrugët më të lehta dhe të thjeshta për tu plotësuar. Dhe rrugët e fqijia të cilat largoi nga Allahu Azza wa Jall dhe çoi në ndhëshkimin e tij, i kasëruar të gjitha dhe na ka udhëzuar se si të ruhemi dhe të shpëtojmë prej tyre. Pra, ky ishte cilësimi i Profetit Sallallahu Alaihi Wasallam si mubeshirun wal nadhira, pra, pergjues dhe qërtues. Kush janë të pergjuesurit? Të pergjuesurit janë besimtarë të devotshëm, të cilët u pajisen me besim të pastër dhe të saktë dhe punojnë me sinqeritet sipas këtij besimi farem ataci pranuan fjalet e porositese të Zotit dhe punuam me sinqeritet për të kryer urdhrat dhe për të larguar ndalesat e Zotit. Besim punë të mira dhe lënë në poshtërsive dhe mosbindjes ndaj Zotit Xheleshan. Të janë të përgjithësuar në dynjën e ahiret me çdo të mirë që dëshirojnë dhe me shpëtim nga çdo e keqja së cilës i druhen. Të dihet se Allahu i lartësuar nëpërmjet Kur'anit dhe traditës së profetit të Tij na ka sërruar gjithçka që duhet të besojmë dhe çdo fjalë pun nëpërmjet së cilës ta adhurojmë Atë. Vetëm ai, Allahu subhanahu wa ta'ala, e përcakton se çfarë duhet besojm dhe me çfarë mënyre duhet ta adurojmë Atë. Çdo shtesë në këtë drejtime konsiderohet risi në fenë e Zotit dhe profeti sallallahu alaihi wasallam na ka njoftuar se çdo risi në fenë e Zotit të çon në humbi dhe çdo humbi të çon në zjarrin e xehenemit. Kta ishin të pergjisorit prapë dhe veprat të cilat të bëjnë të mundur tysh mes të pergjisorve, derisa të qortuarit jan kriminale dataj që bëjn padrejti. Ata janë të zhytur në padituritë e thellë rreth hakut të Zotit dhe hakut të krijesave të Zotit. Ata as nuk denjojnë që të lexojnë Librin e Allahut subhanahu wa taala. E shpërfillin dhe nuk pranojnë as t'ia hedhin sy. Nuk pranojnë që të lexojnë dhe të mësojnë se cilat janë detyrimet ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe ndaj krijesave. Jetojnë të shfrenuar, kthehen në shtëpitë e tyre në familjet e tyre të kënaqur, të vetëkënaqur, të mbushur me vetkënajësi, pa pyetur për detyrimet që kanë. Në Allahu Azza wa Jalla në krijesave. Ata janë të zhytur në padredirit kundër Zotit dhe padredirit kundër krijesave të Zotit. Nuk mendojnë për ditën e llogarisë dhe qëndrimit para Zotit e të gjithësisë. Këta janë të kërcënuar me ndeshkimet e dhimbje në dynjë dhe në ahiret, secilat i merituan me mosprurfilljen e porosive të Zotit dhe të Profetit sallallahu alejhi wasallam. E pra, këta janë domethënë të pergjuzuarit dhe të qortuarit. Cilësia tjetër e Profetit sallallahu alejhi wasallam të dhënë nga Allahu Azza wa Jalla është edhe fakti që ai është da'ien ila Allah. Prallahu subhanahu wa taala e ka përshkruar atë si thirrës në rrugën e Allahut. Ai i ftoi njerëzin në rrugën e Zotit të tyre dhe të kënaqësisë dhe lumturisë përhershme. Ai i urdhëroi ata që ta adhuronin Allahun e lartësuar si të vetmi Zot që meriton adhurimin e tyre. Sepse pikërisht ky ishte qëllimi i krijimit të tyre. Me Prallahu e ka krijuar krijesat që ta adhurojnë Allahun subhanahu wa taala, ta njohin se i njëjti të vetëm dhe vetëm atij i nënshtrohen dhe të jetojnë sipas vullnetit të tij, për të qoftë në rrugën e Allahut dhe të meritosh të gradë Supari duhet ndihma dhe mbështetja e Allahut Subhanu Teala. Dhe së dyti, duhet t'jesh i, i vazhdueshëm dhe këmbngulës fillimisht në zbatimin e asaj në të cilin i fton të tjerët, pra ti jesh këmbngulës në zbatimin fillimisht në vetvetë. Pra duhet që fillimisht ta zbatosh vetë atë në cilin i fton të tjerët dhe pastaj të ftosh ata. Gjithashtu të edukosh njerëzit me kujdes dhe ngrohtësi. Pra fillimisht të veprosh vetvetë dispozitat dhe porositë e Zotit Subhanu Teala me mënyrë më të përkushtuar dhe të plotë. Pastaj ti ftohesh të tjerët, por edhe ftesa që u bën natyrë duhet ta bësh, pra ta bësh me ngrohtësi, me dëmësori, me dashuri, në mënyrë më të mirë të mundshme. Pra duhet gjithashtu të dukosh njerëzve me kujdes dhe ngrohtësi, me gjithçka që u zon Zoti, duke mësuar atyre fenë të madhruarit në mënyrë të shtjelluar. Ndër më të rëndësishme çështje që duhet shpjeguar njerëzve dhe mësuar atyre janë prezantimi i qartë dhe i plot i Zotit, të cilat ata duhet të adhurojnë. Ai është Allahu subhanahu wa taala me emra të cilësit e timatësore dhe të bukura. Pa dutë ja prezantojm Allahun azzeh xel njerëzve. Duhet t'i bëjmë njerëz që ta njohin Allahun subhanahu te ala. Ta njohin ashtu sikur sa i është në të vërtet i përkryer absolut, me emrat më të bukur dhe cilësitë më të mrekullueshme, që ata ta duan, ta shpresojnë dhe t'i nënshtrohen Allahut azzeh xel në çdo porositë që ai jep. Dhe distancimin nga çdo përshkrim pra dhe shtrembrimin cilësive dhe emrave të Zotit xhereshano. Së dyti, përkuvizimi i qartë i adhurimit të Zotit. Pra ne duhet të mësojmë njerëzën në mënyrë më të mirë se çfarë është adhurimi. Kush quhet adhurimi i Zotit të Spërmutalë dhe ta shërhom atë në mënyrë më të shqjelluar dhe të detajuar sipas porosive të vullëzimit të Profetit Sallallahu Alejhi dhe Selam. Gjithmonë themi dhe vazhdimisht përkujtojmë që adhurimet i takojnë vetëm Allahut të Spërmutalë. Por shumë njerëz janë të paditur rreth këtij nocioni pra adhurimit. Çfarë quhet adhurim? Adhurimet janë fjalë, janë ndjenja, janë vepra të cilat shprehen me gjymtyr, por se mund shprehen edhe më gjuhë ose nëpërmjet çfarë ndjejmë në veten tonë. E pra gjitha ato vepra që Zoti Subhanu Teala i do, është i kënaqur. Gjithato fjalë apo ndjenjë që ai është i do dhe është i kënaqur, metodën e ka urdhëruar në Duat tu ushërojmë njerëzve në mënyrë të shkthëlluar dhe imtësisht, që ata të mos bien në gabim pa e kuptuar dhe pa e ditur. E pra, domoshem duhet padyshim që ne të përkuvizojmë qartë adhurimin e Zotit. Çfarë quhet adhurim? Dhe ta shtjellojmë dhe sjerrojmë atë në mënyrë të imtësishme dhe detajuar, sipas porosive dhe uzimit profetit Sallallahu Alaihi Wasallam. Gjithashtu duhet të qartësohen të drejtat domosdoshme, të cilat njeriu është i detyruar që të vleqojë, qofshin ato të, të drejta të krijuesit apo të krijesave. Gjithashtu, duhet përzihen rrugët më të mira dhe të pranueshme në ftesën e njerëzve, në mënyrë që domoshta më ftesa jonë të jetë sa më pranueshme dhe sa më efikase për të cilë dobin e kërkuar. Gjithashtu duhet të jemi të sinqertë pa ai që fton dhe vërtet të quhet da'ien in Allahit, të jetë ftuës në rrugën e Allahut subhanahu wa taala dhe të fitojë gradën e lart të ftuesit duhet padyshim të jetë i sinqertë në davetin e tij. Dhe jo ta bëj këtë thjesht sa për të fituar simpatinë e njerëzve apo të krijesave. Pra duhet sinqerisht t'i ja dedikojë këtë davet vetëm për të kënaqur Allahun subhanu teala dhe për të arritur pikësonimin final, pra që njerëzit a njohin Allahun subhanu teala, të njohin fen e tij dhe të adhurojnë Allahun subhanu teala. Pra të ketë një qëllim që të ndërtojë një shoqëri të mirë në të cilën të adhurohet Zoti xheleshanu si i vetëm dhe vetëm ligji i tij të zbatohet dhe të jetohet ndër njerëz. Pra, këto janë cilësitë e një djevçi ose njeriu që therrret në rrugën e Zotit një thirrës i suksesshëm. E pra, Muhamedi sallallahu alejhi vesellem i plështoi të gjitha këto kushte në më të lartë gradë dhe nivel. Ai e kremë manetën e Zotit të tij, e qartësoi vërtetë plotësisht dhe na la në një rrugë të qartë, nga e cila nuk devion vësht se, i prishuri i padrejti që dëshiron thjesht të plotësoj dëshirat e tij të kësaj bote. Qëto pra profeti sallallahu alejhi dhe sellem ishte da'ien ila llahi me izn e tij. Pra Allah subhanahu wa ta'ala e dalloi këtë profet me të qenurit ftuesi më i madh edhe më i kompletuar i njerëzve në rrugën e Zotit. Gjithashtu ai është siraxh munira. Allah subhanahu wa ta'ala ka cilësuar profetin sallallahu alejhi dhe sellem si siraj munir, fener drejtues. Kjo tjetë kuptosh se krijesat janë në një rësi shumë të madhe dhe të thellë. Ata janë të paditur për të shpëtuar nga skuqata e kësaj errësire të paaft, për të gjetur udhëzimin për të dalë në dritë. Kështu, vazhdoi derisa Allahu i lartësuar solli këto profet për të nxjerr njerëzit nga kjo errësira, për t'u mësuar atyrat që nuk e dinin dhe për t'u udhëzuar të, të humburit në rrugën e drejtë. Besimtarët e sinqertë janë shumë të qartë dhe rrugë atyre u ndriçuan nga drita e Zotit Xheleshanu. Kështu ata ecën të sigurt pas këtij imamit nëpërmjet mësimeve të të cilit arritën të dallojnë qartësisht të mirën nga e keqja nëpërmjet lluzimeve të Muhamedit sallallahu alejhi si dhe sellem pasuesit e tij duke filluar nga sahabët, tabi'inë dhe gjithatë ata që ndoqën rrugën e tyre dinte dallojnë të mirën dhe të keqen. Dinte dallojnë atë që është adhurim dhe atë që është test në fenë e Zotit. Dinte jetojnë ashtu si Zoti xhëlal shanu kënaqet prej tyre, duke kërkuar vazhdimisht ndihmën e Allahut subhanahu teala dhe vazhdimisht duke u kthyer të penduar për çdo mangësi dhe gjunafish ata kryejnë në momente të caktuara. E pra, kështu ata e kanë të sigurt pas këtij imami, pas Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem, në përmjet mësimeve të cilët arrijnë të dallojnë qartësisht të mirën nga keqa, e keqja, e praqta e njerëzit që ditën të dallojnë lumturinë nga dëshpërimi, ditën të dallojnë rrugët e lumturisë dhe rrugët e të keqes. Në përmjet mësimeve të Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem, ata njohun saktësisht dhe plotësisht adhurimin e tyre Allahun Azza wa Jall, me cilësinë e tij të lavdëshme, me veprat e tij tëurta dhe të drejta si dhe me gjykimet e ditës mërkullshme dhe e urta. Allahu subhanahu wa taala tha: "Wabshiri almu'mineen" detyepse hrejë besimtarve se prej Allahu subhanahu wa taala ata kanë një dhunti të madhe, kanë një shpërblim të madh. Pra Allahu subhanahu wa taala pasi përmend domethënë cilësitë e profetit sallallahu alaihi wasallam, i cili është ftues në, në rrugën e Allahut dhe fanar ndriçues, pra ai është përgjues dhe qortues, udhues në rrugën e drejtë, melen Allahu subhanahu wa taala Përgëzojmë besimtarët për një shpërblim të madh që ata do të kenë prej Allahut Azza wa Jalla. Dhe thotë: "O bëshirël mu'minina bi'anna lahum min Allahin fadlen kebira." Përgëzoj besimtarët se ata, prej Allahut Subhanuhu Ta'ala do të kenë një shpërblim të madh. Në këtë jetë janë përmendur të përgëzuarit para besimtarët. Cilësia e tyre është besimi i drejtë dhe i bazuar në argument të saktë nga Zoti. Dhe punët e mira konformt me besimin me sinjeritet për Allahun e lartësuar. Së dyti, ajo me cilën përgozohem, pra dhëntia e madhe. Shpërblimi dhe mirësia e madhe e dhuruar nga Allahu e lartësuar për ta në dynjën dhe në ahiret, këtu hyn pra në atë që quhet fadlen kebira, dhëntia dhuratata e madhe, hy ndihmë dhe fitoria që Zoti u dhuron atyrën dynjash. Udhëzimi zemrave hyrën rrugën e drejtë, falja gjunafeve dhe mbulimi të mëtave, largimi fatkeqësisë dhe shpëtimi nga ato, shtimi i riskut dhe begatia në çdo drejtim. Përsisht e shumta lumturisë së sëndse dhe mbi të gjitha, kënaësia e Zotit dhe shpërbimi i, i pa mat, dhe shpëtimi nga zemërimi dhe ndeshkimi i i drejtë. Përmendja e këtyre shpërbimeve dhe mirësive që premtohen për besimin dhe punën sipas tij, i shkafëtson dhe u jep forc besimtarëve, për të që qëndruar ngulës dhe me vullnet pathyeshëm për, për të vazhduar rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Kjo është një nga urtësitë e shumta të, të shariatit, që për të nxitur punët e mira dhe devocionin ndaj Zotit, përmend shpërbimet që janë premtuar për ta. Po kështu, për të nxjitur largimin nga punët e këqija, ne mos binim ndaj Allahut të Lartësuar, përmend vazhdimisht ndhëshimin që lidhet me të. Sepse kjo do të jetë një ndihmë më madhe për t'ia arritur të largohemi nga gjunafet dhe shkelja e kufive të Allahut mëdhijshëm. E pra, nëse kërkojmë që të bëjmë vepra të mira, nëse kërkojmë një motivim më të fortë, një ambici më të fuqishme dhe vullnet të pathyeshëm, le të kujtojmë shpërbimin e madh të Allahut të vërtetë. Le të kuptojmë se nëse binemi Allahut azh-xal Mirsit do të jemi bashkulltarët ona në dynjën dhe në ahiret. Në dynja derisa takojmë Allahun Azzehuxhel, momentin kur do të vdesim dhe në ahiret përjetësisht dhe pafundësisht. Dhe nëse joshemi prej këqijave, prej junafëve ose prej çdo lloj sfrenimi dhe punëve të këqija që Allahu Subhanallahu nuk i dëshiron dhe nuk i doprin nesh, atëherë lut kujtojmë ndërkimin Allahut Azzehuxhel dhe faktin se junafët mbarojmë begatinë e kësaj jete dhe e largojmë lumturinë në dynjën dhe në ahiret. A dhe, dhe bën shkak për lartësinë mes nesh dhe Allahut subhanahu wa taala, dhe bën shkak për zbritjen e ndëshkimeve dhe trishtimit që vazhdimisht do të jetë mbashkulltar i gjunarve qarëve. Kjo është një mësim që na jep Allahu subhanahu wa taala për të na ndihmuar për të vazhduar rrugën e drejtë. Pra pikërisht ky pergjisim që i bën besimtarëve për shpërbimet e shumta që ai ka rezervuar për ta, i shkathtçojm besimtarët dhe i bëjnë ata të, të qëndrushëm në rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Por patyshim ata vazhdimisht do të mundohen të pengojnë besimtarën nga rruga drejt. pra, e drejtë. Si pra, mohuesit e Zotit xheleshani dhe ata që nuk e duan rrugën e Allahut subhanahu teala vazhdimisht do mundohen që të pengojnë besimtarën nga rruga e Allahut subhanahu teala dhe të luftojnë atën besimin e tyre. Dhe do jen të jenë gjithmonë të pranishëm dhe të vazhduhen në luftën e tyre. Pra, e mirë dhe e keqja vazhdimisht do të luftojnë kundër njëra tjetrës. Dhe padyshimi i keqja do të kërkojë që të pengojë besimtarët dhe të pengojë ata nga rruga e Allahut azza wa xal. Kështu pra, Të till prab pengues nga rruga e Allahut subhanahu wa taala janë munafiqët, të cilët shfaqen islamin dhe në brendësi fshehin kufrin dhe urrëtitjen armësinë madhe ndaj besimtarëve, të cilët janë edhe mohuesit e hapot të besimit dhe të besimtarë. Pra duke qenë se këta vazhdimisht do të luftojnë besimtarët, Allahu el-olcorsuar u jep besimtarve një këshillë të mrekullueshme në lidhje me mënyrën e sjelljes dhe të komunikimit me tilla kategori njerëzish. Ka pra Allahu subhanahu wa taala i mëson besimtarët e tij i dëloron ata shkathtëson duke u përmendur shpilibin e madh i bën që të jenë të vëmendshëm gjithashtu edhe ndaj pengesave dhe armiqve të cilët u kanosen dhe kërkojnë që ti pengojmë prandaj Allahu subhanahu wa taala edukon besimtarët e tij me të tilla këshilla të vëyë dhe porositë mërkullueshme el usallahu subhanahu wa taala që të na mësojë atë që na bën dobi dhe gjithmonë dhe vazhdimisht të na bëjë që të jemi të përkushtuar të qëndrojmë brenda kufive të tij Dhe ta doroim më të ashtu sikur se ai na ka urdhëruar dhe kënaqet për ne. Pjesa e dytë e këtij emisioni do të vazhdojmë shpjegimin e këtyra jeteve që ndronin me ne Allahu subhane ve teala. وقال ربكم ادعوني استجب لكم بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. Hepra Allahu subhanahu wa taala i jepë përësi të vazhdushme besimtarve të ti, duke i shkathësuar, duke u dhenë forcë që ta të vazhdojnë rrugën e tyre, por përveç kësaj, Allahus përnë tala ta i këshilon ataj që tjenë të ruajtur dhe të kujdeshën, që të mos dëmtohen nga armishtë të tyre të vazhdushën, mes të cilve janë mos besimtarët dhe hipokritët, pra dyfetyrshit. Allahus përnë tala ta thotë, O la tuzil kaferin wal munafiqin wada' alahum wa tawakkal ala Allah. Kjo është një vërejtje, në cilat Allahu Subhanuhu Teala thot, mos u bind të besimtarve dhe hipokritëve, dhe mos u vër veshin mundimeve të tyre ndaj teje. Wada' alahum wa tawakkal ala Allah, dhe mbështetju vetëm te Allahu Subhanu Teala. Pra, mos u bind mohuesve të Zotit dhe hipokritëve në çdo gjë që pengon dhe largon nga rruga e Allahut Azhxh. Pra Një nga mënyrat që përdorin mohuesit dhe hipokritët është ftesa që u ofrojnë besimtarëve për t'i larguar nga rruga e Allahut Azza wa Xal. Ua zbukurojnë të këqen. Ua sjellin në forma më të bukura, më të zbukuruara, më të stolisura, që ata të mashtrohen nga rruga e tyre e devijuar. Pra nga rruga e këtyre hipokritëve dhe mohuesve, të mashtrohen dhe të hyjnë dhe, dhe për të bëhen përkrahës të këtyre rrugëve të humbjes dhe të dëshpërimit. Por Allahu Subhanu Teala i këshillon besimtarët e tij sinqerë që të mos mashtrojë nga të tila servirje dhe të tila zbukurime dhe stolisje. Pra, i këshilon që të mos e binden më huëzve dhe ipokritve në atë të qka ata i ftojnë. Mos bindja dhe mos pasimi tyre nuk përsepozon që do mos doshmërisht të fjuesh dhe apo të vëprorë gjithka që i zemrona ta. Pra, nuk është do mos doshme që nëse nuk më djekë rrugën e, e dikujtë dhe atë të qka a i tëftonë, me do mos do të tjesh i ashpër dhe i vrashd me të. Jo, dhe porosit Allahus përnë tala, ta përbesimtarit janë të plota dhe të kompletuara. Pra vërtet Allahus përnë tala ta në u dhe zonë që të mos pasojmë rrugën e tyre, por se Allahus përnë tala ta ka thënë vëda edhe humë, dhe lëre dhe distancojmë nga mundimi që ta t'japim. Se si dhe mënyrë ti e shëzishme, pra nuk është dhe të mosdoshme që ti fjuesh apo të tërgosh në më vrajshë zësin në e tyre. Ma t'i për kundra zi të regojme të butë dhe t në tua paraqitsem aty rrugën e drejtë Allahu subhanahu wa taala dhe mirësi që ajo sjell. Pra tua trajtojm sa më mirë Islamin, sa më pastër, sa më kuptueshëm që t ata të fillojnë të mëndojnë dhe mbase edhe udhzohen rrugën e drejtë me lenin Allahu subhanahu wa taala. Pra nuk është domosdoshme që të bësh diçka. Thjesht bindu Allahu subhanahu wa taala, mos u bind aty dhe bëj durim në ftesën e tyre për të pranuar Islamin. Pra bëj durim në mënyrë të vazhdueshme që ti ftosh ata në mënyrë më të mirë të mundshme. Bëj durim që vazhdimisht të shpjegosh Islamin do t'regoshati mirësitë e ti dhe kush janë dobi që ai sjell për robën e dyja dhe në ahiret dhe, dhe tjera tjela të tjerra cilësitë të tërëta të islamit. Kjo do të bëj që ata të afrohen më shumë me islamin dhe do të ndalojnë ata nga mundimi që u japin juve dhe familjeve tuaja, thotë ky dietar, por kjo kërkon një ndihmë të madhe dhe durim nga Allahu subhanahu wa taala. Dhe nuk ka ndihmëtar tjetër që mund të ndihmojë në këtë rrugë të vështirë veç Allahu subhanahu wa taala. Prandaj i largsuari Ozon që vetëm atij ti mbështete me ditë kërkojmë strehim dhe vetëm në dorën ti pra e tij e lëm punën tonë. Perllah Subhanuhu Teala na uzon duke thënë tawakkal ala llah dhe vetëm Allahut mbështetju. Jo. Sepse mjafton Allahu Subhanuhu Teala si mbrojtës dhe ndihmëtar. Vekil, arsipërmarrës, pra ai te cili ti ia ja beson çështjet e rëndësishme. Nuk ka ndonjë më të mirë se Allahu Subhanuhu Teala që për kujdese për punën tonë, ai rregullon ato dhe i lecon për ne, çdo përcaktim gjykimi i tij është më i miri për robrit e tij. Prandaj Allahu subhanahu wa taala, ai të cilët ne ja lëmë çështjet tona në dorën e tij dhe jemi të kënaqur që ai është kujdestari dhe wakili ynë për atë që ja kemi dhënë, ja kemi besuar çështjet tona. Prandaj Allahu subhanahu wa taala udhëzon që besimtari, sa si mënyrë sa më të mirë, ta shpjegojë mënyrën sa më të mirë të mundshme islamin njerëzve, tieti durushëm në davetin që u drejton atyre dhe në këtë mënyrë të, të më fitosh vlerëmet e shkuna të Allahut azza wa jall. Allahu subhanahu wa taala Ti jap zemrat tona devotshmërinë dhe, dhe ti pastroj ato, sepse ai është më i miri që i pastron ato. O Zot, kërkojmë udhëzim. Kërkojmë devotshmërinë, të kërkojmë që ti jemi e tua, të mjaftuar me mirësitë tua kundrejt mirësive të çdo kujt tjetër veç Teje, kërkojmë që ti jemi të pasur me pasurinë që ti na dhuron për besimin dhe çdo mirësi të dunjazë ahiretit. Allahu subhanahu wa ta'ala, çfarë gjëra ftona, të mbulojë të meta tona dhe na udhëzoj në rrugën e drejtë. Subhanak Allahumma wa hamdika, ashhadu an la ilaha illa ent, astaghfiruka wa tubu ilaika waqal rabukum ud'uoni as tajib lakum